Анголон, Серж Голон, Анжеліка, Тулузьке весілля. Частина 2, розділ 18. Анжеліка сиділа у палаці, у галереї з венеціанськими вікнами. Вона не знала, як їй тепер бути, як триматися із Жофреєм де Пейраком. Вона повернулася з будиночка на Гаронні вранці, але ще не бачила чоловіка. Клеман Тонель повідомив їй, що граф Мессер замкнувся з Мавром Куасіба в лабораторії. Та він зазвичай займається алхімією. Анжеліка в досаді кусала губи. Жофрей може просидіти там багато годин. Втім, вона й не зжадала його бачити. Їй байдуже. Вона ще не вибачила йому його вчорашню мистифікацію. Анжеліка вирішила піти на кухню, де того дня розливали по пляшках першу наливку. Стіл готелю веселої науки вважався найвитонченішим у всьому Лангедоку що Фрейде Перак сам брав участь у складанні меню для своїх гостей, і Клеман Тонель, який безперечно був чудовим дворецьким, прекрасно вів господарство. Проте, ледве Анжеліка увійшла до кухні, просоченої запахами апельсинів, анісу та ароматних спецій, як вбіг захеканий темношкірий малюк зі звісткою, що прибув месир барон Бенуа де Фонтенак, архієпископ Тулузький, і хоче бачити пані та месира графа. Зазвичай гості приїжджали не вранці, а надвечір, коли спадала спека. Крім того, вже кілька місяців після якоїсь чергової сварки, коли його преосвященство звинуватив графа в поганому впливі на уми жителів Тулузи, архієпископ не бував у будинку графа Депейрака. Заінтригована та дещо струбована Анжеліка зняла фартух, який вона щойно приколола до корсажу, і поспішила у вітальню, на ходу збиваючи волосся, яке у неї, згідно з модою, довгими локонами спадали на мережевну пелеринку. Вона дійшла до передпокою і побачила біля входу високу постать архієпископа у червоній мантії з білими брижами. Внизу в саду стояла карета з е, шістьма вороними, а навколо почет архієпископа, його лакеї з шпагами на боці, пажі та знатні сандюри верхи на конях. Анжеліка поспіхом опустилася навколішки, щоб прикластися до пастерського персня, Але архієпископ підняв її і поцілував їй руку, ніби даючи зрозуміти цим світським жестом, що візит його неофіційний. «Прошу вас, пані, не треба. Надто велика шанобливість тільки підкреслює, наскільки я старий в порівнянні з вашою юністю». Ваше Преосвященство, я лише хотіла висловити повагу, яку маю до такої видатної людини, удостоєної високого духовного сану, самою його святістю Папою Римським і навіть самим Богом. Щоразу, коли Анжеліці доводилося вимовляти подібні слова, вона, мимоволі, згадувала сестру Анну, яка у монастирі вела уроки світського виховання. Так, зараз сестра Анна залишилася б задоволеною своєю колись занадто норовливою ученицею. Прилад зняв свою шапочку, рукавички, передав молодому абату зі свого почету і жестом руки відіслав його. «Мої люди зачекають мене на подвір'ї, а мені б хотілося, пані, поговорити з вами далеко від нескромних вух». Анжеліка кинула глузливий погляд на абата, звинуваченого в нескромності, і він залився фарбою. У вітальні Анжеліка розпорядилася, щоб принесли освіжаючі напої і попросила гостя вибачити її чоловіка за те, що він досі не вийшов. Вона зараз пошле сказати йому, «Я дуже засмучена, що й сама змусила вас чекати. Я відійшла на кухню, щоб доглянути за виготовленням наливки. Але я зловживаю вашим часом, ваше Преосвященство, розповідаючи вам про такі дрібниці». Для Бога немає дрібниць. Згадайте історію служниці Марфи. В наші дні така рідкість, щоб знатна дама сама господарювала, адже саме від господині залежить гідний тон будинку та поведінка слуг. Якщо ж у ній, як у вас графиня, до того ж поєднується чарівність Марії Магдалини та мудрість Марфи, однак голос архієпископа видавав його неуважність, і світські балачки, судячи з усього, не належали до тих видів занять, які захоплювали його». Незважаючи на величну поставу і підкреслено прямий погляд блакитних очей, в ньому завжди прозирала якась підозрілість, і це бентежило його співрозмовників. Якось Жофрей де Пейрак у розмові помітив, що архієпископ має дивовижний дар вселяти людині почуття провини. Задумливо опустивши долоні, архієпископ сказав, що для нього велика радість знову побачитися з молодою дамою, яка з того давнього дня, коли він вінчав її в соборі Святого Северена, дуже рідка гостя у цьому соборі. Я іноді бачу вас у церкві і можу тільки віддати вам хвалу за те, що ви старанно відвідували служби. Під час посту. Але маю зізнатися, донько моя, мене трохи розчарувало, що я не чув вашого голосу в моїй сповідальні. Я сповідуюсь капелану монастиря візиту, ваше Преосвященство. Він гідний пастер. Але, на мою думку, пані, ваше становище у суспільстві. Вибачте, ваше преосвященство, засміялася Анжеліка. Але я вам поясню, чим я керуюсь. Мої гріхи надто незначні, так навіщо ж я відніматиму час для сповіді у такої особи, як ви? Мені було б ніяково. Мені здається, дитино, ви невірно розумієте саму суть таїнства сповіді. Чи не грішнику судити про тяжкості його провин? Міська чутка доносить до мене чутки про оргії, які влаштовують у цьому палаці. І на мій погляд, молода й чарівна жінка навряд чи може залишитися тут так само безневинною, як у день свого хрещення. Я й не претендую на це, ваше преосвященство, прошепотіла Анжеліка, опустивши очі. Але думаю, що чутка перебільшує. Так, це правда. Свята у палаці бувають веселі. Тут складають вірші, співають, п'ють вино, говорять про кохання, багато сміються. Але я жодного разу не стикалася з розпустою, яка обурила б мою совість. Нехай я залишусь у переконанні, що ви, скоріше, наївні, ніж лицемірні, дитина моя. надто юною віддали вас до рук чоловікові, чиї промови неодноразово були близькі до єресі. Яка хитрість, його багатий досвід спілкування з жінками дозволили йому легко ввести в оману вашу податливу ще душу. «Візьмемо хоча б знамениті диспути про кохання, які він щороку влаштовує у своєму палаці, і на які збираються не тільки знатні тулузькі саньори, а й дружини іменитих городян та юні дворяни з усієї провінції. І я здригаюся, я тремчу від жаху, бачачи, як він завдяки своєму багатству із кожним днем надає все більшого впливу усьому місту». Головні капітули, а вони, як ви знаєте, ті консулами наших провінцій, ці суворі та непідкупні магістрати, струбовані тим, що їх подружжя відвідують готель веселої науки. «Не зрозумієш цих людей», – промовила Анжеліка, вдаючи, що це її зачепило. «Я завжди чую розмови про те, що багаті городяни навпаки прагнуть бути прийнятими у колі вищого дворянства в очікуванні дня» коли королю у своїй милості дасть їм дворянський титул. Мій чоловік не хизується ні своїм гербом, ні давниною роду. Він приймає всіх – і чоловіків, і жінок, аби вони не були дурні. І те, що панове капітули висловлюють невдоволення, мене просто дивує. Насамперед душа, прогримів архієпископ, наче проповідуючи з кафедри. Насамперед душа, пані, а вже потім титули. І ви дійсно думаєте, що моїй душі та душі мого чоловіка загрожує серйозна небезпека, ваше преосвященство?» – спитала Анжеліка, широко розкривши очі кольору морської хвилі. Анжеліка покірно виконувала все, що церква вимагала від жінок її кола, Відвідувала служби, постилася, сповідалася, причащалася, але від природи, володіючи здоровим глуздом, вона люто бунтувала, коли стикалася з цим деспотизмом. Зараз, сама не знаючи чому, вона відчувала, що архієпископ нещирий. Опустивши повіки, поклавши руку на свій усипаний діамантами та аметистами хрест, архієпископ, здавалося, поринув у роздуми, намагаючись знайти в глибинах своєї душі відповідь Всевишнього. «Хіба це я можу знати?» – зітхнув він нарешті. «Я не знаю нічого. Все, що відбувається у цьому палаці, довгий час залишалося для мене таємницею». І з кожним днем моя тривога все зростає. Несподівано він спитав. Пані, а ви обізнані про досліди вашого чоловіка в галузі алхімії? Ні, не обізнана, незворушно відповіла Анжеліка. Граф Пейрак захоплений наукою, але, кажуть, навіть він великий вчений. Я вірю в це. Він багато годин проводить у своїй лабораторії, але жодного разу не запросив мене заглянути туди. Очевидно, він вважає, що такі речі не можуть цікавити жінок. Вона розкрила своє віяло і піднесла його до обличчя, щоб приховати посмішку, а може і щось інше, що навело на неї пильний погляд архієпископа. «Вивчати людські душі – мій обов'язок», – сказав він, наче вгадавши її збентеження. «Але нехай вас це не турбує, моя донько. Я бачу на ваших очах, що ви чесні і прямодушні, і, незважаючи на свій юний вік, характер непересічний» а вашому чоловіку ви ще, можливо, не пізно покаятися у своїх гріхах і відмовитеся від брехні». Анжеліка навіть скрикнула від обурення. «Ваше Пресвященство, клянуся, ви помиляєтесь. Можливо, мій чоловік не є зразковим католиком, але його зовсім не цікавить ні реформація, ні інші гугенотські брехні. Я навіть чула, як він насміхався з цих похмурих бородачів з Женеви, на яких, за його словами, небо поклало місію відбити у людства, Бажання сміятися, брехливі слова, похмуро про рік прелад. Хіба в хаті у нього і у вас, пані, не бувають постійно найзапекліші протестанти? Але це вчені, з якими він розмовляє про науку, а чи не про релігію. Наука та релігія тісно пов'язані. Нещодавно мені повідомили, що у нього був із візитом відомий італієць Берналі. А чи знаєте ви, що ця людина після конфлікту з Римом через свої святотатні твори втекла до Швейцарії, де перейшла у протестантську віру? Втім, не затримуватимемося на цих доказах сумного, на мій погляд, стану духу. Але є одне питання, яке цікавить мене вже багато років. Граф Депейрак дуже багатий, і з кожним роком його багатство зростає. Звідки в нього стільки золота? Але, Ваше Преосвященство, хіба він не належить до одного з найдавніших родів – Лангедока? До того ж, що поріднився зі старовинним родом графів Тулузьких. А графи Тулузькі були в Аквітанії так само могутні, як свого часу королів Іль Франції? Архієпископ зневажливо посміхнувся. Це вірно. Але гілки генеалогічного дерева не дають багатства. Батьки Вашого чоловіка були настільки бідні, «Що чудовий замок, де ви зараз пануєте, років 15 тому, почав перетворюватися на руїни?» Пейрак ніколи не розповідав вам про свою молодість?» «Ні», – тихо відповіла Анжеліка, сама дивуючись своїй непоінформованості. «Він молодший син у родині, і повторюю вам, був такий бідний, що у 16 років вирушив у плавання в далекі країни. Довгі роки від нього не було жодних звісток». І всі вже вважали, що він десь помер, як раптом він повернувся. Його батьки та старший брат на той час померли, кредитори забрали родові землі. Він усе викупив, і з того часу його багатство зростає, адже він не отримує жодної пенсії від короля, його ніколи не бачили при дворі, і він навіть підкреслює своє небажання там бувати». Але в нього багато земель, сказала Анжеліка, відчуваючи, що їй важко дихати, можливо, через спеку, що все посилювалося. А в горах пасовища, де пасуться стада овець, що дають шерсть, і велика майстерня, де з цієї вовни чуть матерію. У нього оливкові та тутові плантації, копальні, де він видобуває золото та срібло. «Ви не обмовилися? Золото та срібло?» Так, ваше Преосвященство, граф Депирак, володіє у Франції копальнями, на яких, як він стверджує, видобувають багато золота та срібла. Пані, ви вжили зовсім неправильне дієслово, – медовим голосом помітив Прелад. Він саме стверджує, що добуває там золото та срібло. Ось це я й хотів почути. Жахливе припущення підтверджується. Що ви хочете сказати цим, ваше Преосвященство? Ви мене лякаєте. Архієпископ Тулуський знову спрямував на неї погляд своїх надто ясних очей, які часом ставали холодними, як сталь, і повільно промовив. «Я не сумніваюся, пані, що ваш чоловік – один з найбільших вчених нашого часу. І саме тому підозрюю, що він справді знайшов філософський камінь, тобто відкрив секрет, яким володів цар Соломон. Секрет перетворення металу на золото. Але яким шляхом він досяг цього?» Я дуже побоююся, що задля досягнення такої могутності він вступив в угоду з самим дияволом. Анжеліка знову прикрила віялом обличчя, ледве стримуючи сміх. Вона чекала натяку на торгівлю, яку вів граф і про яку вона знала за розповідями Моліна та батька. Вона турбувалася, знаючи, що комерція – негідне заняття для дворянина, і це могло залишити тінь на імені графа. Але безглуза звинувачення архієпископа, який нібито мав славу людини великого розуму, здалося їй спочатку надзвичайно смішним. Але може він пожартував? Думки Анжеліки мимоволі звернулись до минулого, і вона раптом згадала, що Тулуза – французьке місто, де інквізиція ще зберігає свою владу. Жахливий суд інквізиції над Єретиками, який у колишні віки лютував всюди, ще існував у Тулузі. І його прерогативи не наважувався заперечувати навіть сам король. Тулуза – це веселе місто, було також містом кривавим. Саме тут за останні 100 років умертвили гугенотів більше, ніж у якомусь іншому місті Франції. Ще задовго до Парижа тут була своя варфоломіївська ніч. У Тулузі особливо часто влаштовувалися різні релігійні церемонії. Це був воїстину дзвінкий острів, де дзвони, не замовкаючи, скликали віруючих на молитву – місто, що не потопає лише у квітах, а й у розп'яттях, святих образках, мощах. Полум'я вогнищі Спанської інквізиції спопилило істинно латинський дух, занесений сюди римськими завойовниками. Поряд із такими легковажними братствами, як володарі кохання та вожаки юності, які славилися своїми веселими витівками, на вулицях міста можна було зустріти процесії флагелантів. Спалаючими очима фанатиків, вони катували себе хлистами та тернями, обливаючи своєю кров'ю бруківку. Анжеліка, захоплена вихором розваг, не звертала уваги на цей бік життя Тулузи. Але вона знала, що саме архієпископ, ось ця саме людина, що сидить зараз перед нею у високому оббитому штофом кріслі і попиває крижаний лимонад, її великий інквізитор Тулузи. Ось чому в неї дійсно здригнувся голос, коли вона тихо запитала. «Сподіваюся, ваше преосвященство, ви не збираєтеся звинуватити мого чоловіка в шеклунстві? Адже видобуток золота – заняття не таке рідкісне в нашій країні, яку Бог так щедро обдарував, розсипавши його в чистому вигляді по землі». І вона лукаво додала. «Я чула, що у вас теж є золотошукачі». Вони промивають у кошиках гравій із гаронни і часто приносять золотий пісок та самородки, які ви жертвуєте на благодійні цілі. Ваші слова не позбавлені здорового глузду, дочко моя. Але саме тому, що я знаю, скільки видобувається золота на копальнях, я маю право стверджувати наступне. Навіть якщо промити гравій всіх річок і струмків лангедока, все одно не зібрати і половини того золота, яким, зважаючи на все, володіє граф Депейрак. Я прекрасно поінформований, повірте мені. У цьому я не маю сумніву, подумала Анжеліка, і справді махінації з іспанським золотом ведуться вже давно. Погляд блакитних очей підстерігав, чи вона не видасть свою розгубленість. Анжеліка трохи нервовим жестом зачинила віяло. Вчений не обов'язково посібник диявола. Адже кажуть, що при дворі є вчені, які встановили підзорну трубу і розглядають через неї небесні світила та гори на місяці. І дядько-короля, герцог Гастон Орлеанський, веде ці спостереження під керівництвом абата Пікара. «Так, це так. І я навіть знайомий з абатом Пікаром. Він не лише астроном, а й головний геометр короля». «Ось бачите? Церква пані має широту поглядів». Вона дозволяє вести всілякі наукові дослідження, навіть такі сміливі, як ті, що веде згаданий вами Абат Пікар. Я ще більше скажу. У архієпископство під моїм початком працює один учений монах-францисканець, якийсь Беше. Він уже багато років займається проблемою перетворення металу на золото, але він отримав на це благословення моє та самого Риму. Не приховую, поки його праці обходяться мені дуже дорого. Особливо багато грошей пішло на особливі інгредієнти, які мені доводиться замовляти в Іспанії та Італії. Цій людині відомі всі найстародавніші правила його ремесла. І він стверджує, що для досягнення успіху необхідне просвітлення згори. То є просвітлення послане Богом чи сатаною. І він досяг успіху? Поки що ні. Бідолаха! «Незважаючи на ваше високе заступництво, до нього погано ставляться і бог, і сатана». Анжеліка прикусила губу, відразу пошкодувавши про свою їдливу репліку. Вона мала таке почуття, ніби вона задихається, і вона готова була нести будь-яку нісенітницю, аби вийти з цього стану. Розмова здавалася їй настільки ж дурною, як і небезпечною. Вона повернулася до дверей, сподіваючись почути в галереї характерні кроки чоловіка і здригнулася, побачивши його самого.